Ja du, ja, du har hittat mig här uppe i alla fall. Jag sitter här och mjuter av naturen och bara ta det lugnt och njuta av eh, stilla rot och, och vara lite för sig själv. Men eh, det, det är sällan det händer. Eh, man får eh, alltid lite ovälkommet besök, eh, även om du inte räknas till dem naturligtvis där ni. Eh, så eh, är det alltid någon som ska komma och, och knacka på och, och störa och eh, bara vara väldigt odrägliga. Och, eh, Ja, det, det stör min frid. Så eh, jag, jag kan behöva någonting att, att pigga upp mig med och någonting som man kan må eh, lite bättre av. Ja, jag kan, jag kan förstå det. Ibland vill man bara skärma av sig från allt vad omvärlden heter och... Man, man kan ju tycka att om man får sitta på en bergstopp att man ska få vara i fred, men, men omvärlden har en, har en tendens att ändå lyckats eh, hitta en och ha en massa krav och, och annat dumt som de vill, vill kasta på en. Men ja, jag, jag förstår precis vad du menar med att det, det är skönt att skärma av sig och bara njuta utav lugnet. det det känns lite som en sådan vecka den här veckan. Det har varit alldeles för mycket stoj och stim och man vill bara koppla av en stund. Men mm. det är väldigt korta stunder just nu. Ja, det blir gärna det. Så man får passa på att njuta av eh, den stund av stillhet som man faktiskt får och göra det bästa av det hela. Men eh, ja, det är inte utan att man... Man önskar att det fanns lite fler timmar på dygnet så att man hade en chans att verkligen koppla av och, och ladda upp igen. Och bara sitta och njuta av att inte göra någonting för jag tror att det är ett underskattat nöje idag. Vi är så vana vid att vara uppkopplade till allt möjligt. Vi, vi tittar på film, vi lyssnar på saker, vi soffar, vi umgås, vi arbetar, vi gör Saker hela tiden, till och med på den tiden då vi ska... Jag försöker återhämta oss så ska vi fylla den med aktiviteter av olika slag. Och jag förstår vikten av att få kovra sig eller utveckla sig eller hitta nya vägar och vara kreativ och så vidare och så vidare. Men att sitta ner och bara låta kroppen slappna av och... Bara njuta ut av lugnet omkring en. Det är någonting som jag Jag tror att vi behöver mer än vad vi inser. Vi är ju så i idag av att vi har all underhållning och vi kan göra någonting hela tiden. Så det är nog många som skulle bli frustrerade av att sitta ner och inte göra någonting. Mm. Men, men jag själv tycker att det kan vara så otroligt skönt. Ja, det, det är balsam för själen det där och bara kunna släppa taget om allt runt omkring och bara känna friden bordst. och ja, det, det, det är nyttigt och det... Det, det blir allt sällan man, man har den möjligheten nu med, med alla krav och annat som ställs på en men man borde absolut söka sig efter den sinnesron när man väl har möjligheten för det, det gör väldigt mycket för, för välmående tycker jag. Det gör ju det och även om man kanske inte inser det just medan man sitter där i lugnet så, så gör det väldigt mycket för, för sinnestillståndet. Man är på ett bättre humör när man kommer tillbaka. Man är kapabel att ta sig an fler av utmaningarna för man har utvilat sig själv på ett sätt som man vanligtvis inte gör. Det är inte bara musklerna som har vilat utan hjärnan också och... Tror det eller ej, men, men hjärnan kan faktiskt få allting annat att falla också så det är inte bara musklerna som bestämmer takten. Och ja, om vi ska se till dagens ämne så är det lite de där två kontrasterna mellan den lugna fina tillvaron långt från storstäder till de överbefolkade fulla med människor och annat som vi, vi kastas in i här. För vi mer eller mindre börjar historien i ett lugnt, vackert paradis. Sedan så brakar helvetet mer eller mindre löst. Det gör det ju när eh, den, den så kallade civiliserade världen gör sitt eh, intrång. Och, eh, ja, det det försällan goda saker med sig när man eh, är så nöjd med sin tillvaro när, eh, bort ifrån allt det, det hektiska i, i storstäderna och annat. Att bara dra om sig själv och, och slippa ha massa av de här ilandsproblemen som alla springer omkring med. Och, eh, det får vi verkligen stifta bekantskap med i, i dagens film här och se hur den här eh, krocken blir också när eh, de två världarna möts och Ja, det ena stör det andra om man försöker hitta tillbaka till, till sin plats med de människor man tycker om igen. Det, det blir en, en kamp för sin, sin livsstil helt enkelt. Ja det är ju det och en hel del andra ämnen som är väldigt aktuella i dagens historia mm. och frågan är hur, hur enkelt och bra de har presenterats, är det på en bra nivå, har det förenklats för mycket, är det för komplicerat, det finns en hel del att säga där men... Bara det faktumet att vi börjar på en plats där vi båda hade velat vara i det, i det lugna och sköna säger ju en hel del. Även om jag är betongbarn och tycker om att vara i en stor stad så mm, det är skönt att bara komma bort ibland och få lite perspektiv på saker och ting. Men mm, ja, det är många intressanta saker vi ska prata om idag. Vissa av ämnena är... Väldigt komplicerade och väcker stora känslor hos människor men eh, vi ska försöka hålla det på en lugn och civiliserad nivå för vi sitter ju inte här för att diskutera politiska inlägg eller processer eller liknande. Vi ska ju bara prata om en film men sedan finns det vissa ämnen här som, som är ganska brännande aktuella. Mm, ja det, det kan man ju knappt ha miste på här vad, vad man vill ta upp och diskutera i den här filmen för eh, hur eh, sagolik och äventyrlig den här filmen än är och hur eh, komisk och underhållande så, så finns det ständigt ett... ett... Ett allvarligande där under ytan som eh, har någonting att säga. Som vill ta upp problematiken kring vissa ämnen. Och mm. eh, visa att ja, det, det finns olika sätt att se på saker och ting. Och det kanske inte betyder att någon av sidorna kanske har rätt. Men de finns där och de har sina poänger kanske. Och de har sina... Personer för sig som kanske inte är så eh, trevliga alla gånger, va? Nej, det är väldigt lite i den här filmen som jag skulle vilja kalla trevligt när vi kommer så långt in i handlingen. Det, det är många sidor och ingen av dem har helt rätt eller fel. Nu vet jag att det säkert finns några av våra lyssnare som tycker att jag, att jag är för mycket gråskala här. Att det är tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Men jag jag lever i en lite mer komplicerad värld än så och det gör att det finns väldigt många faktorer som man måste ta hänsyn till och förstå för att verkligen ha en, en bra överblick på situationen. Men visst, som sagt, här är mycket i dagens film som, som verkligen eh, väcker känslor, som eh, drar på hjärtesträngarna och som gör att man kan ifrågasätta vissa saker hur det görs, varför det görs etc, etc. Men vi ska försöka hålla det på vår vanliga gemütliga nivå, även om jag tror att vi kommer att lugga lite på vissa ämnen. Ja, det, det kan vi nog inte undvika men... Ja vad man än säger om ämnena så var det i alla fall skönt att, att kunna känna känslor den här veckan efter förra veckans totala avsaknad av både hjärta och tankeverksamhet och allt möjligt så fick vi ju här nästan en överdos av det vi saknade förra veckan. Här är det ju känslor hela tiden och ett helt fullt spektra av, eh, av känslor av alla dess slag. Jag skulle vilja kalla den här filmen för lite av ett mikrokosmos av, av själva livet. Man eh, får uppleva så mycket i den här filmen så att det, det känns som man har liksom koncentrerat eh, allt eh, som man nästan kan känna under livets gång under en och samma spelfilm. Och det tycker jag är lite av en bedrift. Det är det sannoliken och um, det finns mycket att prata om när det kommer till manus, struktur och historia i sig. Men innan vi kommer så långt så är det väl på tiden att avslöja, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Auxia från 2017 med i regi av Bong Joon-ho och med manus av Bong Joon-ho och John Ronson. Och och ja, som, som jag kommer att kalla den är en Netflix-film och Netflix är ju en tjänst som har gjort en hel del originalproduktioner och de har ju också visat att de de har sinne för att producera saker och ting. De har bra folk till att skriva manus till att filma och de har också en tendens att skaffa fram riktigt bra skådespelare till sina projekt. Och, och jag är inget undantag. Det märks att det finns mycket passion och mycket hjärta som har lagts ner på den här produktionen. Och det, det glädjer mig, för det finns så mycket själös film nu för tiden, där det märks att man har bara producerat någonting för att tjäna pengar. Och... Och jag känns som någonting mer alltid välkommet. Sen är jag inte helt övertygad om att manuset här är perfekt. Därför att det finns vissa saker som jag tycker är. De är lite förenkla för sitt eget bästa. Den här filmen är skriven som en barnfilm på många sätt och vis. Alla sidor är, är väldigt förenklade och nästan lite överkomiska i hur de är presenterade det är väldigt eh, seriefigursaktigt på många sätt och vis storföretag, motståndsgrupper och så vidare det är, samma, det är samma överdrifter här och i en barnfilm så hade jag helt klart förstått att man, man gör en sådan förenkling det stora koncept som, som barn ska ta till sig och försöka behandla saken är bara den det här är ingen barnfilm Nej, det, det är det ju verkligen inte, eller ja, det, det skulle det kunna vara, men det, det är kanske lite för mastigt för ett barn att ta sig an det som presenteras här. Men ja, då finns det finns ju ändå en tanke bakom det här skulle jag vilja säga, att mm. vi har ju en, en film som... Jag presenterar som genom ett barns ögon här för vi har ju ett barn i huvudrollen och filmen är ju fullkomligt centrerad kring vår huvudperson här och det känns lite som de har format karaktärerna runt om henne så som ett, ett barn skulle kunna uppfatta eh, de vuxna som hon eh, stöter på. Mm. De är lite överdrivna, de eh, är kanske något förenklade i sin presentation men eh, samtidigt så, så finns ju själva eh, kärnan av eh, rollpersonen och, och framförallt situationen därför även i de mest extrema scener där det verkligen går till överdrifter så finns ju det, det underliggande allvaret där och ibland tycker jag till och med att de här överdrivna scenerna, de faktiskt kan, kan stärka allvaret i, i det som inträffar också, så att det, jag förstår vad du tänker att det, det känns väldigt märkligt till en början med, med de här karaktärerna vi får stöta på, men Ja det, det är nog en, en smaksak i, till stor del hur, hur man ser på saker och ting här för det känns som ett, ett medvetet stilistiskt val med hur man har valt att, att presentera eh, då speciellt rollfigurerna i den här filmen och ja det, det faller nog inte alla i smaken kanske. Nej, du har ju helt rätt att den är formad för att vi ska få ett barns perspektiv på det som händer. Och inga problem, absolut inte. Jag kan uppskatta det perspektivet i en berättelse. Det kan presentera någonting som man ja, annars missar när man gör det från ett vuxet perspektiv. Det kan bli alldeles för detaljerat istället om man istället bara travar en massa information och exposition ovanpå annat. Här hålls det ju väldigt strömlinjeformat i och med att de har valt den här lite mer enkla strukturen eller nerbantade strukturen, hur man nu vill se det. Men jag tycker ändå att det finns en hel del tonskillnader i den här filmen där det går från att vara väldigt enkelt, väldigt fyrkantigt, väldigt rätframt till att helt plötsligt bli groteskt komplext i många fall. Jag kanske överdriver hur jag upplevde det, men det var ändå någonting som fick mig att trycka till det här. Att det, mm. det, det är en en, en känsla som man kan få i vissa sammanhang här. Jag säger inte att det inte är bra. Jag säger inte att det inte funkar. Jag tycker bara att det är det är en film som håller en väldigt koncis ton men under ett par minuter här och där så slår det an till något helt annat och det ger ju känslan av att har jag, har jag av misstag hoppat in i en annan film? Ja, ja det det sker lite skiftningar. Det, det gör det absolut och när man är, har vant sig vid det här mer underhållande lite mer skojfriska i, i framtoningen så... Eh, känns det väldigt märkligt, definitivt. När man har eh, det, det är lite enkla och eh, mer eh, publikbefriande i eh, de flesta av scenerna så eh, kan man verkligen få den här chockartade känslan när eh, det läggs åt sidan och man eh, verkligen presenteras som någonting som är seriöst och mm. komplext i, i sin känsloframtoning här. Och Jag tror det är just det de är ute efter. De, de leker med vårt känsloliv här, och, och på ett bra vis. Jag tycker det är faktiskt riktigt smart gjort. För de bygger upp våra förväntningar på vad, vad filmen är här, och sedan när man verkligen vill visa upp. En, en tanke, en, en problematik så lägger man det bara åt sidan och genast så får den här scenen en sån kraft för den fullkomligt attackeraren som, som tittare och med det här råseriösa som kan dyka upp emellanåt så, så känns det. Och det känns extremt mycket men det, det blir en fåkartad upplevelse men även här tror jag att det, det är utplanerat in i minsta detalj för att få just den effekt som man är ute efter Absolut och jag förstår att det är ett medvetet val här att man väggar in tittaren i en viss jargong, i en viss ton och så, och så ser man till att chocka den med något som de inte hade förväntat sig alls och det skvallrar ju lite om att folket bakom den här filmen har haft ett specifikt mål i åtanke, de har en liten sak de propagerar för och inget fel i det, film som medium kan användas att beskriva såna här saker på ett effektivt sätt utan att bli ja, överpropagerande. Det, det kan naturligtvis bli det också men jag, jag tycker inte att Okia som film är där och nosar direkt men... Det råder ju inte heller något tvivel om vad de har för åsikt här. Samtidigt så lämnar de det upp till var och en att tycka vad man vill efter att ha sett den. Och ja, jag får väl hålla med om att mina åsikter och värderingar skakades till under att jag satt och tittade på den här. Men, men det kändes bra. Man behöver ifrågasätta sig själv lite här och där. Jag. Tycker bara att det, det blev lite för mycket i det här skakandet. Jag har inte någonting emot om de hade haft en stegrande känsla av att nu kommer det här att bli obehagligt. Och visst, det är en liten sån känsla. Men vi hade inte suttit här och pratat om de plötsliga tonförändringarna om det inte var någonting som var helt, ja, enormt stort i sitt omfång. Nej, det är, det, det är omvälvande och... Det, man känner det nästan fysiskt i kroppen genom att titta på filmen också. Så att det, det, det är mäktigt, eh, det är det. Om det är eh, optimalt gjort, det kan man ju diskutera kanske. Men eh, man har i alla fall lyckats förmedla en känsla. Och eh, det tycker jag är, är riktigt härligt. Mm. Och ja, det, det finns ju en en attityd gentemot vad som behandlas här som man vill få fram och Eh, kanske vill eh, få folk att tänka på vad eh, som händer i, i världen och eh, vad det finns för eh, lösningar som plockas fram vad det kommer från, om det är rätt eller inte, eh, vad vi har för rättigheter och, och skyldigheter mm. som, eh, som personer så eh, det, det är ju mycket sådant så det är, en, det är en väldigt tung film på det sättet men eh, själva resan där eh, mellan de eh, Riktigt, riktigt tunga eh, partierna. Det är ju en, en, en riktigt eh, skojfrisk resa också eh, till stor del. Den är, den är underhållande, den är spännande. Där finns gott om plats att... Eh, att skratta, att eh, förnysa, att ja, göra precis allt. Det är så mycket livsglädje i den här filmen. Det är, det är liksom samma känsla som jag får när jag ser Studio Ghibli-filmer som jag kan få när jag ser på och eh, eh, Så att det, det, det finns så mycket glädje där också, men där under, där lurar mörkret och det har en tendens att ta över emellanåt. Och ja, det är det gör ont men det förstör inte min upplevelse av filmen i alla fall. Nej det gjorde det inte för mig heller och Ghibli är en bra jämförelse att göra här för även om det här inte är en animerad film så är det här ämnen som jag helt klart hade kunnat se Ghibli ta upp och... Vi har många scener, främst i början på den här som, som nästan känns som lyfta ur min granne Totoro med mm. mysig skog och vacker natur och lugn och frid och så vidare. Det, det gav mig den här härliga Ghibli-känslan. Men saken är den att Studio Ghibli har ju en tendens att också ta upp väldigt tuffa ämnen och mm. saker som kanske skakar om en på ett sätt som man inte förväntar sig. Jag kan ta upp ett exempel och det är, titta inte på The Grave of the Fireflies om du, om du ska ha en mysig liten familjestund för det är... Det är ingen mysig familjefilm, det är det verkligen inte. Den innehåller all ghibli magi, det gör den. Den är välanimerad, absolut. Det är en fantastisk film. Men det är inget upplyftande äventyr direkt. Det är, det är någonting som verkligen stöter kniven i bröstet på en, och sedan sitter man där efteråt och undrar: Vad händer egentligen? Det, det, det är nästan samma känsla jag, jag har eh, upplevt när jag har sett kört här också att eh, man, man får värmen och glädjen men eh, man eh, har fått sig en, en rejält omtumlande upplevelse som man kanske inte riktigt hade förväntat sig så att man sitter där som ett levande frågetecken under eftertexten och <laughs> tänker vad var det här egentligen? Och man verkligen får, får bena ut upplevelsen man har haft och eh, Ja, det, det, är, det är påfrestande som tittare. Men det, det är samtidigt väldigt givande. Det är det verkligen. Och intressant nog så är det, det är väldigt få scener egentligen i Ocja som som man hade kunnat klippa bort och helt plötsligt göra den här filmen till en, en barnvänlig film. Alltså det, mm. det är egentligen förhållandevis lite som, som går över den gränsen. Jag uppskattar att det finns där för det ger ju den här extra kryddan till vad man försöker berätta. Men det är inte så att hela filmen innehåller sånt här utan det är väldigt, väldigt små och väldigt potenta partier. Men eh, det, det ger en hel del och om man går oberörd efter att ha sett den här filmen så, så är det nog någonting som är fel. Men eh, innan vi går in på eh, filmen mer och vilka som är med och varför så är det väl hög tid att ta en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Ockia om? Jo... Företaget Mirando har avlat fram en helt ny ras av djur. En supergris som är mer miljövänlig och som smakar riktigt, riktigt gott. Mirando har tagit 26 av dessa supergrisar och placerat dem i hemliga fosterhem runt om i världen. Där de ska växa upp hos de lokala bönderna på ett naturligt vis. När tio år har gått ska det sedan hålla en tävling för att se vem som har fött upp den bästa grisen och vinnaren ska presenteras när den nya matkällan visas upp för världen för första gången. En av dessa supergrisar hamnar hos Mia och hennes morfar i Korea. Det har döpt grisen till Oksja och Mia älskar sin bästa vän mer än något annat. Den intelligenta Oksja hjälper gärna till med sysslorna på gården efter sin bästa förmåga. Mia och Oksja är helt och hållet oskiljaktiga så naturligtvis förstörs hela Mias värld när Mirando-anställda dyker upp och förklarar Oksja till vinnaren av gristtävlingen. Oksha måste nu nämligen lämna sitt hem och hennes älskade Mia för att fraktas till företagets stora presentation av den makalösa supergrisen. Mia vägrar dock att släppa taget om Oksha och ger sig hals över huvud iväg från gården för att försöka finna Oksha igen och föra henne tillbaka hem. Miranda är dock inte vilja att kasta bort sin investering så Mia står nu ensam mot ett enormt multinationellt företag. Hon vägrar emellertid att ge upp för det gör man inte när ens bästa vän är i fara. Och det här visar ju att man har haft ett väldigt klassiskt tänk när man har utformat Okia för det här... Mm. Det här känns ju som en väldigt typisk saga i ja i Ghibli-maner eller i Disney-maner. Man överger inte sin bästa vän. Det blir en lång resa och vi är ju inne på den här hjältens resa-myten här med någon som måste ge sig av ut på någonting. Och det kommer att ske en hel del förändringar med den här personen under resans gång. Inte bara Mia kommer ju att genomgå förändring utan och jag också kommer att... Eh, kommer att få sina ärr sina av det som händer om vi säger så- och det hjälper ju historien att få en form som är lätt att ta till sig och är väldigt tillfredsställande, för det skulle jag vilja säga att, att historiestrukturen i och är vi har en bra inledning vi har en bra upptrappning vi har en bra konflikt och vi har ett förhållandevis tillfredsställande slut också utan att säga för mycket vi får alla de ingredienser som vi förväntar oss att få men också en hel del överraskningar på vägen och det var mer än vad jag förväntade mig när jag satte mig ner för att titta på den här. Ja, det, jag visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig när, när man satte sig ner och, och såg på, på Aksha och eh, den, den inledande scenen eh, när, när supergrisen eh, själva existensen av supergrisen ska presenteras, det gav mig lite av en Illa varslande känsla för mm. eh, där sätter ju det här överskådespeleriet igång och eh, de något märkliga karaktärerna eh, börjar presenteras som man tänker: Åh, Vad är det här egentligen som jag har gett mig in på? Vad va, är det? Ska det vara så här egentligen? Jag trodde att, att det här skulle vara en helt annan typ av upplevelse, men eh, Ja, sen så sker det ju ganska dramatiska ändringar i, i hur filmen presenteras när vi väl lämnar storstaden, västerlandet och det, det civiliserade samhället och ger oss ut på, på landet istället för där, där känns allting mer naturligt, behagligt och mer realistiskt. Eh, och, och där får vi då stifta bekantskap med, med Mia och Oksha och se deras relation tillsammans och ja, då, då känns det som en eh, så eh, behaglig, naturlig äventyrsfilm helt enkelt med en liten flicka och hennes eh, djur som är hennes bästa vän och deras äventyr tillsammans det etablerar snabbt själva Kärnan i historien just deras relation och motiverar vad som kommer att hända framöver när Mia måste ge sig av för att finna också. Så det är, Man får sig en inledande chock i den här filmen. Men sedan börjar man så sagt liga förstå hur filmen är. Är konstruerad och varför de har gjort de, de valen de har gjort. För det, det är ju så snart vi ger oss in i... i... I staden, samhället, bortom den naturliga världen så att säga, där allting är mer konstgjort, då blir även människorna mer konstgjorda, tillskrivade och extrema. Så här har man ju gjort en tydlig skillnad när det gäller presentationen av rollfigurerna till exempel. Ja och som nämnt så är de väldigt överdrivna på många sätt och vis och det är ju för perspektivet skull att vi ser det från ett barnas sinne och det är ju helt okej okay, men det gör ju att vissa saker blir tragikomiska snarare än komiska. Det är kanske en personlig smaksak där också naturligtvis. Vissa njuter nog mer av att se storföretagen få sparkar och skänger än vad jag gör. Missförstå mig rätt, jag har ingen stor kärlek till storföretag men eh, det, det handlar om att presentera någon rättvist också. Och den här filmen förenklar vissa saker till en nivå som kanske är lite... Lite dumdristig ibland. Men samma sak gäller ju den hjälporganisation som helt plötsligt dyker upp. För vi har ju en djurens rättsorganisation som dyker upp och är mer eller mindre åtminstone på Ockjas och Mias sida. Men de är också så överdrivna och så ja, tillskruvade att det är svårt att ta dem på allvar. Så det är ju ingen sida här som egentligen presenteras riktigt riktigt rätt det, det är överdrivet, det är galet och det är ju någonting man kan skratta åt men det gör ju att det blir lite det blir lite fel Mm, ja, det är fel eller väldigt, väldigt rätt eh, för jag, jag vet inte jag, jag har en tendens att se på människor omkring mig lite grann som Oxja gör också, att eh, man bara ser de som de här komiska figurerna som druttar omkring och bara är förblindade av sin egen ideologi och inte riktigt kan, kan se världen omkring sig med, med sunda ögon och det, det bara blir komiskt av det hela, det blir bara Människor som är, är platityder i stort sett. Mm. Och, ja, det, det är väl vad, vad människorna blir i, i också här också. För det, det är ingen här som har eh, något direkt moraliskt övertag. För här är ju alla lika idiotiska egentligen eh, på ett eller annat sätt. De är önskefulla och har bara pengar i sikte eller de är... Eh, överidealister som inte riktigt kan eh, förstå vad de håller på med, vilken konsekvens eh, det kommer att ha och varför egentligen de, de gör det de håller på med. Det, så att det, det, är, det är egentligen Mia som är den, den moraliska och etiska kärnan i den här berättelsen för just hennes kärlek det är det som presenteras som det enda rätta i Oksha, att eh, det är den kärleken och vänskapen här som är eh, rätt väg och allting runt omkring vilken sida man än står på, det är bara dravel verkar det som. Ja, hennes motivation är ju att hon vill få hem sin vän. Att hon ska få leva i, i frid och harmoni och bara njuta ut av livet så som de har fått göra tidigare. Mm. Medan de andra sidorna har väldigt specifika mål som har konsekvenser för varandra kan man väl säga. Det är allt eller inget på många sätt och vis medan Mia är ja, mer lev och låta leva mentaliteten och det... Det är ju det vi ska föredra, det är ganska tydligt med, med tanke på hur historien är strukturerad. Men jag har inte svårt alls att ta den idén till mig för Mia är en väldigt skärmig eh, liten tjej. Alltså det finns mycket här som jag uppskattar. Sen, i och med att vi har gjort Studio Ghibli-gemförelsen här, så måste jag påpeka att som rollfigur är Mia lite klumpigare skriven jämt mot många av de kvinnliga huvudrollerna i Ghiblis filmer. För där brukar de åtminstone känna som att det finns lite mer nyans. De förstår att världen är mer komplex men de, de väljer att ha det perspektivet de har. De väljer att gå den vägen de gör. Mia är väldigt enkelspårig på många sätt och vis och är inte så där intresserad av nyanser eller någonting. Och visst, absolut, jag förstår att hon är en liten tjej, absolut, jag förstår att hon, att hon ska se saker och ting svart och vitt, men det blir... Det blir till en nivå som ibland är lite frustrerande och det säger jag som någon som gillar den här tjejen som, mm. som hoppas på att hon ska få det hon vill och att hon ska återförenas med sin vän för det, det råder ju inget tvivel om att både Mia och Occia är enormt charmanta. Ja, verkligen. Och ja, det blir ju mer frustrerande med tanke på att, att Mia är, är den enda någorlunda sansade personen i den här filmen, någon som man verkligen kan, kan relatera till. Eh, så är hennes tjurskallighet något av, av ett hinder därför. Eh, man vill ju eh, henne så väl att, vill att hon ska... Eh, klara sig och ja, sättet som hon attackerar saker på och hanterar saker på det, det är inte det mest optimala alla gånger va? <laughs> eh, och eh, hon är ju väldigt beslutsam det, det måste man ju säga när eh, Oksa eh, har försvunnit från hennes liv så funderar hon inte en tanke på eh, vad hon ska göra och vilka konsekvenser det ska få det spelar ingen roll hon ska bara iväg och hämta hem sin kompis igen eh, så får det ske hur det vill och eh, på vilket sätt som helst det, det ska bara ske helt enkelt så hon är ju väldigt handlingskraftig i, i det avseendet sedan eh, är det ju inte mycket tank i, i Mias huvud förutom det här. Hon funderar aldrig över sin, sin situation och vad som händer och ja, vad hennes agerande kan, kan få för konsekvenser. Utan det är bara det här är min vän, hon ska hem. Hon är väldigt centrerad. Och, ja, jag skulle nästan säga självcentrerad på det viset. Så hon har ju eh, kanske inte det... Det mest positiva egenskaperna i världen. Hon eh, har ju sina, eh, sina hinder också som eh, sätter käppar i hjulen för henne mm. men eh, ja, det, det, det jag saknar mest i i Mia, tror jag är, är just den här dialogen med sig själv och... Eh, Eh, kunna föra ett yndre ett samtal, vad håller jag på med egentligen, gör jag rätt sak och försöka visa upp hennes eh, känsloliv och tankeliv lite mer för att verkligen kunna Eh, förstår tjejen bättre och, och knyta bättre kontakt till henne. Men eh, hon är ju en, en underbar liten tjej, det är sant. Men det, ja, det finns eh, lite sådana detaljer som eh, man kunde ha utvecklat mer för att få ut mer av eh, den här trollfiguren. Ja, hon är lite av en bulldozer om vi säger så. Hon har bara ett läge och det kör hon på hela tiden. För... Jag hade gärna sett att det var mer så som du sa, att hon hade visat mer av vad hon tänker, vad hon känner och så vidare. För det är tysta scener där hon, där hon sitter för sig själv, där hon är för sig själv, där hon har chansen att få in lite sånt där. Men vi får inte direkt se det, utan det, det är snarare bara att tänka, var, var är mitt mål? Jag ska åka dit. Var är mitt mål? Jag ska åka dit. Och det blir lite, lite långrandigt i längden, det blir lite... Platt och tråkigt på så sätt. Nu är det tillräckligt mycket charm i rollfiguren för att rädda de scenerna men det är ändå en liten miss från manusförfattarens håll måste jag säga. Det är någonting som de lätt hade kunnat fixa till och någonting som hade varit lätt att ordna även under inspelningen här. Att hon så ut som att hon satt och tänkte på någonting annat än bara jag ska dit, jag ska dit, jag ska dit. Men ja, jag, jag gillar den här tjejen och förutom att hon verkar ha en liten superkraft och det är att lära sig engelska över en flygplansresa med, med bara en bok som referens för det, det är väldigt vad det går snabbt. Okej, okay, hon är ju inte direkt någon professor i engelska när hon landar men hon har lärt sig tillräckligt mycket både för att kunna prata och förstå det till viss del och det, det tyckte jag var... Lite, lite för mycket kanske. Det var lite så här magiskt tänkande i den här filmen. Ja, det, det sker ganska snabbt. Kanske har hon tjuvlyssnat lite på, på engelska hemma på gården- på ett eller annat sätt där. För hon verkar vara bekant med teknologi redan där. Så de är ju inte helt isolerade från omvärlden. Så hon har kanske matats lite grann innan vi får lära känna henne. Och sen så... Tar de fram parlören och lär sig de fraser hon behöver för att klara sig i den nya världen också. Vem vet men jag måste hålla med om att det är lite väl snabbt som den här utvecklingen sker så som det presenteras i alla fall. Men utöver det alltså så tycker jag att det finns så mycket... Känslan då i, i, i Mia även om eh, hon kunde vara skriven på ett lite annat sätt och, och fått utrymme framförallt och visa vem hon är, kanske eh, inte med dialoger, kanske utan bara små scener där hon gör något annat för att visa lite grann hur hon känner vad hon är på för plats just nu rent mentalt men ändå, jag, jag tycker ändå vi, vi ges tillräckligt mycket för att det här ska vara en, en härlig huvudperson att följa, någon som vi vill ska leda den här resan och, och ta oss i mål och ja, jag tycker att eh, Suyunan so eh, löser det hela på ett, ett bra vis. Ja, hon visar kanske inte upp allt för mycket känslor i den här filmen, men hon har ändå någon närvaro i, i rollen här och eh, man, man känner nästan kraften i Mia genom eh, Søren Han här så att eh, det, den här barnskådespelaren eh, kan ändå eh, Hitta rätt i, i den här eh, karaktären och, och få den, den rätta känslan här för, eh, ja, man, man knyter ändå band till, till Mia och eh, det, det tror jag är skådespelarnas förtjänst till stor del. För det, det finns någonting där. Hon har inte så mycket att, att göra rent känslomässigt eller skådespelarmässigt. Men hon har ändå någonting som gör att man, man kan knyta band. Ja, jag vill ju definitivt understryka är en stark insats här. Och Ann ju någonting som är... En, är riktigt, riktigt bra. Sen kan jag tycka att rollfiguren är lite tunn från början. Det märks att de förlitar sig väldigt mycket- på den här spelaren för att det ska fungera. Lyckligtvis gör det det. Och hennes relation med Occia är ju helt fantastisk. Man kan ju inte låta bli att bli förälskad i den här grisen. Hon är ju så, så gullig på, på så många sätt och vis. Mm. Och det är härifrån min referens till den oändliga historien kom in- när vi antydde den här filmen för jag, jag får direkta fällkor vibbar när jag ser den här grisen och de andra grisarna också hust host harkel harkel. Det är något overkligt- och samtidigt så så bekvämt och så familjärt över den här grisen att man bara man vill bara gusa upp med henne och, och må gott. Och ja mm. jag, jag Ja visst och jag har um, en hel del att säga i och med sitt um, skådespeleri om man kan säga så om en animerad figur men hon visar mycket med kroppsspråk och mm. antydningar och ljud och liknande så det, det märks att man har lagt ner mycket tid och energi på att de här två ska bli så bra som möjligt och det, det är värt en eloge. Någonting som däremot är väldigt platt, fyrkantigt och överskådespelat det är, ju, ja, det är ju Tilda Swintons rollfigurer här. För även om vi för det mesta ser Lucy eh, Mirando så, eh, så finns det ju en annan Mirando också som dyker upp hos hackel hackel Spoiler. Och jag gillar Tilda Swinton, hon är en fantastisk skådespelare som kan göra helt otroliga prestationer och jag misstänker att hon har jättekul med sitt överskådespeleri här för de överdriver ju den här rollfiguren med flit. Det är så uppenbart att det här är någonting som de vill ha, det är inte så att hon har bara gått bananer och de har inte vågat säga till henne. Men i det speleriet så försvinner ju en hel del nyans också och det gör ju att det här företaget presenteras väldigt karikatyraktigt och ja vi, vi är väl ganska överens om att köttindustrin har sina problem och de presenteras väldigt aggressivt rakt upp och ner här med komisk twist naturligtvis men... Eh, det är, det är lite skriva på näsan för min del. Det är många åsikter jag kan hålla med om men kanske presenterat på ett sätt som känns mer som en yxa än en skalpell. Det är, det är sant faktiskt. Jag vet faktiskt inte hur, hur väldigt förtjust jag är i, i Miranda-tjejerna här. För som du säger, de är så extrema att hälften kunde vara nog. Men ja, Tilda Swinton, hon... Hon gör ju ändå någonting med de här eh, platta filurerna och, och ger dem liv och ger dem mer än vad de ser ut att vara ändå också. För mm. det, det finns ju någonting bakom den här fasaden som de sätter upp. Eh, speciellt Lucy Miranda som ju har mycket osäkerhet och, och rädsla bakom sig verkar det som och som sipprar fram emellanåt. Men hon har den här glada, lyckliga, goda fasaden som hon ständigt har upp. Och den där fallerar mellanåt och man får se en helt annan människa titta fram där bakom. Och det tycker jag att Tilda gör riktigt snyggt här ändå. Så, så mitt i all den här galenskap och... Eh, allt det här överdrivna i presentationen så, så finns det mänsklighet ändå och eh, det tycker jag är väldigt väldigt hur att de har lyckats få fram för utan det så hade det bara varit skrattretande tycker jag det, det är nästan på, på gränsen till det i alla fall att de, de borde ha tonat ner det lite lite grann till åtminstone mm. men eh, det, det ska ju vara underhållande också men eh, ja Jag vet inte om de eh, driver med den här karaktären på rätt sätt. Eh, less is more brukar man ju säga. Och, mm. man, man kunde ha fått samma effekt med att göra betydligt mindre med de här rollfigurerna. Definitivt ja och ibland är det bättre att bara antyda saker för det har större, större slagkraft och det väcker fler känslor. När man skriver någon på näsan så blir det Övertydligt, väldigt platt och kanske inte ger det slutresultatet som man vill ha här. Jag tycker ändå att Swinton räddar en hel del med de här figurerna. Men jag, jag kan lätt se att en annan skådespelare i de här rollerna hade. Jag hade sänkt rollen fullständigt och kanske också hela filmen vilket vore väldigt synd. Det, det är bra men det är väldigt fyrkantigt och väldigt övertydligt. Och detsamma gäller ju deras motståndare i djurrättsorganisationen. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att den mest överdrivna rollfiguren i den här filmen det är Jake Gyllenhaals djurexpert som dyker upp. För han, han ska ju vara någon som... Som vet väldigt mycket om djur, som har doktorerat i djur och har gjort massa djurprogram och liknande. Men han har väl fallit lite i sin popularitet så han har gått med på att vara Mirando-företagets djurexpert. Och är den som ska ha hand om gristävlingen och så vidare. Och ja... Jag förstår vart de vill komma med den här Johnny Wilcox. Han ska vara den här klemchecka djurexperten på tv som ska skärma tittarna och locka till skratt men ändå kunna gå in på det allvarliga. Jag kan se locka till skratt, jag kan se lava sig framför kameran men jag har väldigt svårt att se den här rollfiguren ha någonting som kan kallas för allvar eller information. Mm, ja det, det är svårt eller hur för eh, där, där finns det bara en, en ytlig person alltså det, det är en person som eh, har, har byggt upp eh, en, en tv-personlighet som han desperat försöker eh, leva upp till och, och bibehålla medan han eh, i i verkligheten är en, en helt annan person och eh, när kameran släcks så, eh, ja, så, så är det en annan människa som tittar fram här och eh, jag håller med det här är, är den mest överdrivna personen i, eh, i berättelsen och det verkar som att ju mer karaktärsbrister en eh, rollfigur har i den här filmen desto mer överdriven blir rollfiguren och här mm. har vi ju nästan bara karaktärsbrister i, i Wilcox och därför blir han i stort sett eh, pajasen i filmen som inte kan göra någonting rätt och som ständigt försöker hålla sin värdighet vid liv men, men misslyckas hela tiden och det är det är han, han är där för att göra, att kanske leta upp stämningen lite när det behövs men Ja även här så finns det ju ett egentligen ett mörkrot ett, ett allvar i rollfiguren som finns ständigt där om man tittar noga så det är ju inte bara skoj och, och flams och annat med, med Jake Gyllenhaal och hans prestation här utan precis som med, med Tilda Swinton så tar han samtidigt fram allvaret i karaktären och man ser ofta i, i uttrycken han har så är det så känslorikt ändå att det, det säger mer än vad själva scenen säger i just karaktärsprestationen. Så jag tycker ändå att Jake Gyllenhaal gör någonting med Johnny Wilcox som är, är mer än hur karaktären är skriven. Så att det, det, det är ändå någonting positivt här tycker jag. Jo men där är någonting jag skulle vilja understryka som hade kunnat göra den här rollfiguren så mycket bättre och det innebär att jag måste antyda saker och ting som händer men jag, jag kommer inte att spoilera någonting var inte oroliga. Men vi ser ju honom dyka upp, han är den här flamsiga och tramsiga rollfiguren framför kameran. Bakom kameran så ser vi att han är en diva som har väldigt höga tankar om sig själv. Men sen har han råkat ut för en del bakslag under historiens lopp. Och när vi ser och i riktigt obehagliga situationer där hon tvingas genomleva saker som kommer att få konsekvenser för... Jag får hennes personlighet och hennes liv och så vidare. Då ser vi också Wilcox i ett väldigt lågt läge. Han är berusad, han är förbannad, han har utsatts för saker och ting. Och då väljer Jake Gyllenhaal att spela den här rollfiguren lika högljudd och komisk som tidigare- här hade det varit så mycket effektfullare om man hade varit mer som i sin rollfigur i Nightcrawler. Att vi fick se hans riktigt mörka sida. Att vi nästan hörde honom väsa fram de här sakerna istället. Att han var väldigt lågtonig och vi kunde se hur mörk han kunde bli. Men istället så fortsätter de att klauna runt och det kändes som en, en missad chans. Här hade vi någonting som hade kunnat bli riktigt, riktigt starkt och höjt den här rollfiguren. Men istället så fortsätter det att vara pajas. Och visst, det han gör är fortfarande hemskt. Men tänk bara med det agerandet hur mycket obehagligare det hade blivit utan att egentligen förändra särskilt mycket. Ja, det är sant. Alltså Filmen skulle behöva en betydligt mer allvarlig scen med, med Wilcox, det, det kan jag säga. Och och tja, filmen, den... Eh vill jag få tittarna och, och, och känna vad, vad ska jag känna här egentligen ska jag skratta, ska jag vara bedrövad ska jag vara skrämd va, va, vad händer här egentligen och, och hur ska jag relatera till det, Jag försöker hela tiden jag vet inte, sätta åskådarna på prov och, för hur överdriven och högljud och allmänt knasig som Jake Gyllenhaal gör Wilcox i hans mörkaste stunder så, så finns ju allvaret här men det, det lyfts inte fram som det, det centrala utan det är det här pajaskonsterna som fortfarande står i fokus men samtidigt så höjer de även på mörkret i, i scenen och jag koagulerar inte riktigt och, och vill inte riktigt jobba tillsammans här. Så jag kände likadant här att vid det laget hade jag fått nog av Johnny Wilcox. Men samtidigt fanns det någonting här att det, det kändes som de, att de, de ville leka med, med våra känslor här och, och vad vi skulle känna i den här stunden. och jag skulle vilja säga det som ett, ett experiment stora delar av Aksha av här. Ett experiment som kanske inte fungerar hundra procent alla gånger men som inte är, är totalt misslyckat heller. För även den scenen du pratar om har ju ändå en, en viss slagkraft ändå att man ändå känner någonting för det som utspelar sig. Jo men det är klart att man gör. Ingenting i den här filmen känns genuint dåligt på skådespelarfronten. Inte heller på manusfronten även om jag inte håller med om många av valen man har gjort här. Det är effektfullt och jag skulle vilja säga att Jake Gyllenhaal gör ett bra jobb. Jag tror bara att, att tonen och obehaget hade blivit någonting helt annat om man hade valt att göra det lite annorlunda valt att låta Gyllenhaal skådespela någonting som han, han är bekväm med att göra han kan den här typen av skådespeleri att bara satsa på clownfasonerna är kanske inte det bästa valet om man frågar mig åtminstone men, men ändå, Jake Gyllenhaal han gör någonting här som ändå känns riktigt bra även om jag blev lite trött på clownandet under filmens lopp men jag har definitivt fortfarande respekt för den här skådespelaren. Han är riktigt bra och även om jag kanske inte skulle sätta det här som en av hans bästa roller så, så är det fortfarande någonting värt att se. Ja, men visst, om man kommer att minnas den här karaktären, vare sig man vill eller inte tror jag. För eh, vad man än tycker om honom så, eh, så finns han där i, i minnet långt bak. Så eh, han, han biter sig kvar, den här Johnny Wilcox, på gott och på ont. Det, det är extremt överdrivet och, och ja, just på grund av det så tror jag att det, det är en roll som man kommer att minnas länge. Det är så sant som det är sagt. Och... Någonting som jag också kommer att minnas länge om vi ska hoppa över till det visuella så är det och jag själv för... Um om vi ska se till specialeffekterna i den här filmen så är ju Okia och alla hennes gelikar genererade med CGI. De är grafiska figurer som inte existerar överhuvudtaget. Och det gör ju att det sätter stora krav på dem som ska ge den här grisen liv. Alltså, de måste ju få in någonting i bilden som känns bra, som fungerar bra som interagerar med... Inte bara världen utan Mia och alla de andra figurerna också och jag måste säga att jag är imponerad. Det är väldigt fint, det är väldigt mysigt. Sen är där scener där jag tycker att det är sämre än andra, absolut, det är ingenting som är perfekt gjort här. Det kunde säkert ha förbättrats ännu mer, men jag... Sveptes ändå med av den här figuren och allt som hände henne och jag kände verkligen hur ont hon fick när någonting gick fel och jag kunde se intelligensen i hennes ögon och lidande och glädje och allt annat och... Ja, även om det är svagare scener, starkare scener och så vidare. När en helt digitalt genererad figur framkallar så mycket empati och känslor hos tittaren, åtminstone hos mig, så är det värt en eloge. Ja, då har man gjort någonting rätt, eller hur? För ja, här har man verkligen lagt ner så mycket tid och möda på och... Eh, göra Oxja till en, en individ eh, och, och verkligen få henne att kännas levande hon ser levande ut men det centrala är att hon verkligen känns eh, levande för det, det får man verkligen en, en känsla för här eh, som du säger hennes ögon eh, man, man ser livsknistan där i man ser intelligensen som du sa och till skillnad från eh, när vi pratar om Mia så har de ju faktiskt lagt in scener i den här filmen eh, där man får se Oksa tänka. Där man pausar upp och man får se eh, bara en liten eh, närbild på hennes eh, ansikte när hon bör, eh, tänker igenom sin situation och vad hon ska göra. Och... Eh, här har man gjort det som man inte gjorde med Mia. Så att det, det är djuret här som har fått de här tänkarscenerna. Mm. Eh, och ja, det behövdes verkligen i, i Aksha här också- för att, att få den här varelsen och eh, verkligen klicka hos henne- och, och få henne och knyta band till henne där också. Så ja, här har man... Eh, Gjort ett hästjobb med, med presentationen, och alltså rent visuellt tycker jag att det är riktigt bra genomfört. Det är få scener där man verkligen kommer ur eh, filmen och lägger märke till just att man, man tittar på effekter utan. De säljer det här väldigt bra. De har inkorporerat de digitala effekterna med eh, den, den verkliga filmen så att säga på ett mycket bra sätt så att det, det skaver inte i ögonen det, det känns naturligt och ja, det här makalösa djuret känns naturligt också så här har man ju verkligen gjort en, en riktigt stark insats Och det är genom den starka insatsen som den stora moraliska frågan uppkommer i den här filmen för hur vi än vänder och vrider på det och jag är ju ett slaktdjur, alltså även om Mia inte riktigt verkar förstå det till en början så är ju de här grisarna uppväxta för att de ska slaktas, för att de ska bli matprodukter. Och när man då presenteras för den nivån på intelligens som det här djuret har så kan man ju inte låta bli att känna känslan... Är det verkligen rätt att avliva intelligenta varelser bara för att man ska kunna äta upp dem? Nu är det naturligtvis en, en svår fråga där, därför att var sätter man gränsen för vad som är intelligens eller ej? Nu har ju och jag väldigt, väldigt mycket intelligens i förhållande till andra djur, men ändå, det är en, det är en svår fråga och filmen är inne och nosar på det de har ju också ett självklart svar på den här frågan och det är ju att det här är fel naturligtvis. Det är en sådan film. Men samtidigt så presenterar man det så fyrkantigt att det, det är lite svårt att acceptera åtminstone om man ifrågasätter ja, filmens struktur. Jag, jag förstår vikten av slakteri men jag förstår också det moraliska dilemmat i att slakta någon som kanske borde ses mer som en individ. Jag, jag vill applådera också som film att den åtminstone väcker de här tankarna för det är tankar som faktiskt är viktiga att ha så att man vet vad det är för val man gör i livet. Men därefter så tycker jag inte att det är filmens sak att berätta för än vad man ska tycka och känna. Men den är, den är nära den där gränsen här och där. Ja, alltså Jag skulle vilja säga att det Filmens huvudsakliga syfte verkar vara bara att visa upp själva problematiken och göra det till en, en, en lättåtkomlig film som lockar till eftertanke efteråt. Sedan gör den ju definitivt ståndpunkter var filmen ställer sig i frågan och det, det kan bli väldigt mörkt emellanåt och... Det finns val som eh, gjorts riktigt, riktigt bra och andra som inte gjorts så väldans bra. Men ja, ö, överlag så eh, gör de ett försök i alla fall. Det, det är en film som har något att berätta och eh, det gör den någorlunda eh, kompetent ändå när är överlag. De, de, de, det kunde gjorts ändringar för att göra det bättre men det här tycker jag ändå fungerar. Och alltså det är riktigt hjärtskärande till slutet som händer här. Så man har ju verkligen blivit emotionellt engagerad i den här filmen när vi kommer till slutet. Och just när vi ändå pratar om, lite om det, det visuella alltså den mörkaste scenen i hela filmen som jag trodde skulle vara slutscenen då eftertexterna skulle börja rulla det är så makalöst snyggt gjort i ljussättning, kamera, arbete, det är det snyggaste i hela filmen och också det, det mäktigaste, det, det mest hjärtekrossande men ändå något hoppfulla och där, där såldes slutligen filmen för mig. Kanske inte helt för filmen fortsätter lite grann därefter. Jag hade nog gärna sett att eftertexterna börjat rulla precis i, i den mörkaste stunden. Eh, för sen försöker man ju lätta upp stämningen lite grann efteråt igen. och... Jag vet inte vad du säger, men jag tyckte att det, det kändes lite fel efter att det vi hade fått uppleva. Lite så, ja. Och nu när jag sitter här och tänker på saken så, så kommer jag fram till att det stora problemet jag har i de här frågorna och den här filmen det är att filmen saknar ja, det subtila. Den är väldigt, väldigt på näsan med allt som händer. Och jag tror att man hade åstadkommit mycket mer genom att vara lite subtil här och där med saker och ting. Jag är övertygad om att publiken hade plockat upp meddelandet ändå. Man måste inte alltid skrika någon i ansiktet för att det ska fungera. Ibland räcker det med att man viskar lite lätt. Och vi har ju sett under filmens lopp att viskningar är väldigt viktiga. Hust, hust, harkel, harkel. Men ja, det, det, där är vissa... Vissa små ändringar i klippningen som jag hade velat göra bara för att få historien att kännas mer fulländad skulle jag nästan vilja säga. Och då menar jag inte att klippa bort de obehagliga scenerna utan just att det känns som att ja, men sluta här istället, det blir mycket mer slagkraftigt och ta bort det där, det, det, det ger inte så mycket. Och det är väl så jag vill, vill summera klippningen till den här, att det, det är en bra klippt film men... Där är några scener här och där som hade mått bra av att trimmas till lite grann. Det hade gett den en mer slagkraftig känsla i efterhand. Men ja, det är inte dåligt men det är inte optimalt heller. Mm, nej, det, det kan jag hålla med om. För min del tror jag att jag skulle vilja expandera filmen mer för eh, den, den känns väldigt komprimerad i, i sin nuvarande form att det är liksom halser över huvud nu händer det här, nu händer det här, nu händer det här det är ett konstant tempo eller vad ska man säga, en konstant tempoökning nästan i den här filmen och jag känner uh, jag skulle behöva lite andningspauser lite här och där där man mm. eh, fått lära eh, känna Mia mer till exempel eh, bara fått en chans att, att bena ut lite av det som har hänt än så länge. Var man är, vart man är på väg. Eh, var karaktärerna står i frågan. Vad eh, filmen har eh, mer att komma med. Ja, det, är, det går lite för snabbt i, eh, i mitt tycke. Så jag, jag skulle gärna se att man tagit lite andningspauser under den här stegrande tempot som, som sker. För ja, det, det är konstant i alla fall. Det, det måste jag säga. Men vi, vi, vi skulle faktiskt kunna pusta ut lite mellanåt Men klippningen, ja den fungerar. Men som sagt, det, det finns lite grejer man kunde gjort annorlunda. Annars så, så tycker jag att saker som som ljusättning. ljussättning eh, allt sådant sker fullt kompetent här eh, har man styr på hur man ska presentera scener hur de bäst iscensätts och eh, jag, jag har faktiskt inte mycket att klaga på alls när det, när det gäller den visuella biten här utan det är en mycket välgjord film rent visuellt så det är, det är en hel del ögongodis det blir eh, eh, mycket kontraster mellan färg och gråskalor beroende på vilken plats vi är på, och i vilken sinnesstämning vi är. Ja, jag tycker att bilderna representerar det som händer i själva berättelsen väldigt, väldigt väl. Ja, det är mycket ögongodis som sagt, men jag skulle nästan vilja säga att den, den drar lite åt tv-filmshållet här och där när det gäller ljussättning och kamerarbete. Och det betyder inte att det är dåligt, absolut inte, men, men där är toppar och dalar när det kommer till eh, kameravinklar och belysning och annat efterarbete. Det hade kunnat vara bättre här och där men det är ingenting som sänker filmen. Men, men jag kan tycka att kvaliteten är, är lite svajig här och där. Sen förstår jag precis vad du menar med att lite tysta scener här och där hade behövts. Samtidigt så, så är den redan två timmar lång och jag undrar om den hade mått bra av att bli mycket längre. Då hade det kanske varit bättre att, att balansera om historien lite grann. För där är scener som kanske hade kunnat... Ja, kortats ner, flyttats runt, göras annorlunda för att man ska få, få med det som du efterlyser. Jag vet inte, det, det, det är väldigt, väldigt fartfyllt det är det. Man är väldigt trött i tv-soffan när man har suttit och tittat på den. Men det, det är väldigt bra, jag kan inte förneka det. Långt från perfekt, men, men ingenting som, som ska vara överdrivet negativt. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen och jag har en känsla av att det, det, det blir ett varierat resultat här också. Ja, eh, det kanske blir det. Det är ju inte en perfekt film i alla fall men... Eh, vad ska man säga? Oksha är det är en sån där film som, som lyckas fånga det, det mesta i livet i ett nytt ett nödskal. Det är allvar galenskap, glädje, hopp, spänning, skräck och, och sorg. Det finns allt här. Eh, och det är så mycket känslor i omlopp att eh, Oksha egentligen borde vara en enda röra. Men, men det är den inte. Eh, Oksha går så naturligt tycker jag från de olika stadierna och de olika känslorna och varje nytt steg i berättelsen känns äkta hur överdrivet det än är och det känns välkommet och givande fast också tenderar att överdriva en hel del i sina porträtteringar så, så är ju själva meningen med det som presenteras äkta och Bakom den överskådespelade fasaden så finns det ett allvar och det finns en relevans som gör att även de mest överdrivna scenerna har en betydelse. Och så är så såväl en, en klassisk äventyrsfilm som en skildring av vänskapen mellan människa och djur. Filmen är, är lika rolig och full av livsglädje som den är tankvärd och, och rent av skrämmande. Det finns fart och fläkt, precis som det finns sombra filosoferande partier. Ja, Som sagt, och jag är, är lite som livet i miniatyr och, och alla känslorna. Är när allt kommer omkring så, så innerliga och starka även i, i det, dess mest överdrivna skepnad. Så jag tycker att Netflix äh, här har på, på allvar visat vad det är kapabla till när det kommer till filmproduktion. Äh, och så är en, en liten pärla tycker jag som, som utstrålar kompetens och framförallt passion för filmmakandets hantverk. Är man bara som tittare beredd på att få hjärtat att klappa lite extra samtidigt som det krossas. Så tror jag och jag kommer att bli en, en, en riktig upplevelse som, som berör och underhåller. Ja, underhåller kan jag ju inte förneka att och jag gör. För det, det gör den verkligen. Och den har ju fångat alla de essenser som vi brukar förknippa med Studio Ghibli och liknande filmer där. Men... Jag skulle vilja säga att och är lite ojämn om man jämför med Studio Ghibli. Samma ingredienser men presenterat lite klumpigare och med lite skrivande på näsan när det gäller vad som är rätt och fel, vem som är ond och god. Och alla dessa överdrifter gör att det, det känns som att någon står och skriker med en megafon på en vad man ska tycka och tänka. Men med det sagt skulle jag definitivt vilja säga att det här är en, en bra historia. Jag njöt av den från början till slut. Och även om det finns de här riktigt obehagliga partierna så var det någonting som gav substans till innehållet. Även om det är en tonskiftning som ger whiplash när man sitter i tv-soffan. Så håller jag med om att det finns där av en anledning och det har ett syfte för historien i sig. Men med tanke på att den är gjord som en barnfilm men till en vuxen publik så, så finns det lite problem med tonerna där som jag inte riktigt håller med om. Men trevlig historia, spännande äventyr, vackra CGI-figurer, bra rollfigurer i många fall och fina skådespeleriinsatser Även om det finns en, en hel del överdrivna roller här, hust, hust, hackel, hackel, så måste jag säga att Ochia som film är någonting riktigt speciellt det är inte det bästa jag har sett det är inte det bästa som någonsin kommer att produceras, men det är en liten sån där speciell film som man faktiskt borde se om inte annat för att få den här magiska känslan, men också Få vissa saker ifrågasatt så att man funderar lite grann åtminstone över vissa ämnen. Man måste inte byta åsikt men det är ganska bra att veta om saker och ting. Och att presentera det i en film så här kan vara ett riktigt bra sätt. Så ja, även om den är övertydlig vill jag varmt rekommendera Ockia. Långt från perfekt men ax Ja, det, det är skönt med... Med en film som, som vill någonting i alla fall som inte bara eh, utgår från minsta gemensamma nämnaren och eh, minsta möjliga ansträngning för att skapa en produkt utan eh, det är en film som är gjord av en anledning för att det är någon som har någonting eh, som de vill berätta och det känns bara det som en, en, en frisk fläkt i, i dagens klimat. Ja, med tanke på alla dussin alla kloner, alla kopior och allt möjligt annat så är det kul när det dyker upp någonting som, som känns fräscht. Visst, den har saker gemensamt med andra filmer och studios, men det är ändå någonting som är unikt här, det är en egen idé, det är en egen satsning Om man har valt att gå sin egen väg med hur filmen är upplagd och det är applåderingsvärt faktiskt Dagens filmklimat är tråkigt så när någonting dyker upp som skiner till i, i allt så ja, då gäller det att, att gripa tag i det Ja utan tvekan alltså och det, det, ja, som sagt det, det är skönt att prova någonting nytt eh, och ja, det, det tycker jag ändå man får här så eh, om man bara är, är beredd på det tvegade svärdet som eh, och jag trots allt är med, eh, med sin underhållning kontra det extrema allvaret så eh, tror jag man kommer att, att kunna uppskatta det här. Men om vi tar och lämnar det nya och annorlunda så ska vi gå till någonting som är ja, väldigt välbekant åtminstone för de som har lyssnat på oss tidigare för nu blir det animerat, nu blir det superhjälte men ändå en skepnad som man kanske inte är van vid därför att det vi ska få se är Någonting som är väldigt populärt Som många tycker om Men i en eh, lite hårdare gestaltning Än vad man kanske är van vid hust -hust. Ja vad ska man säga Alltså det, den här filmen Det känns som någonting Man själv skulle ha kunnat I scensatt när man var liten Kanske och, och hade roligt Om morgonen när mamma och pappa sov eh, För det, det är ju mer Handgripliga saker Vi har att göra med som här har digitaliserat så därför känns det både bekant och konstigt på en och samma gång så det, det, bara det gör det lite speciellt och sen ska vi ju ge oss in i en annan eh, känd franchise också så att det blir eh, ett väldigt hopkok här så det ska bli spännande att se om det kan fungera. Ja det har ju producerats minst en annan film också på ett snarlikt tema som motogs väldigt populärt och det ska bli intressant att se om den här lever upp till det ryktet. Det är ovanligt när man försöker göra en film som ser plastig ut med flit annars brukar ju digitala effekter och liknande användas för att få saker att se så naturliga ut som möjligt. Ja exakt det här äh, anstränger man sig för att få det att se mer taffligt ut också så det, det är äh, lite, lite bakåtsträvande kan tyckas men ändå väldigt väldigt underhållande på ett sätt och äh, det ser ut så, lite som man hade förväntat sig så äh, det är nästan så jag kommer att bli barn på nytt nästa vecka tror jag. Det tror jag gäller mig också för eh, grunden till den här filmen är någonting som jag har väldigt varma minnen från barndomen. Jag har inga problem att sätta mig med de här produkterna i modern tid också och leka loss. Så mycket barnesinne har jag kvar faktiskt hust härkel härkel Men eh, det ska bli intressant att se det i det här sammanhanget och... Ja, jag är taggad faktiskt. Jag tror att det här kan bli riktigt bra. För visst, det kommer att bli överdrivet och överspelat på många sätt och vis. Mm. Men det är meningen också. Ja, exakt. Så man har egentligen allt emot sig. Man fokuserar på saker som egentligen borde utgöra en dålig film. Och sen så ska det bli något bra av det i slutändan. Så det känns lite märkligt, men vi får väl se vad man lyckas bygga ihop till nästa vecka. Ja, vi får alltid ta och dra på oss trikorerna även om de kanske känns lite fyrkantiga och kasta oss ut i mörkret för att eh, ta oss an alla skurkar vi hittar där ute. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.